în cer și pe pământ, el tată, și sfânt. Rotul Valeriu, anunță deschiderea programului 256, venit din partea emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Prin intermediul unor meditații scurte asupra fiecărui verset, facem iubiti ascultători împreună o călătorie prin noul testament. Astfel, cursa pe care plecăm astăzi, pornește de la versetul 58 al capitolului 22 din Evanghelia după Luca. Mai înainte însă, haideți să citim despre martirajul câtorva creștini care au cinstit pe Domnul cu moartea lor în timpul celui de-al 10 val al prigoanei pe la anii 303 după Cristos. Aflăm astfel despre unul numit Tirbuțiu, fiul lui Cromatiu, fostul prefect al Romei, care a fost bănuit că e creștin. Deși ei s-au retras din Roma pe moșia lor din Campania, au fost urmăriți și cineva a denunțat cezarului. Acesta poruncea arestarea lui Tiburțiu. La judecată, el mărturisit că e creștin. Spre a reîntoarce la religia idolilor, i-au oferit poziții și onoruri, dar el n-a vrut să se lase de credința sa prin care a primit pacea sufletului său. Atunci l-au supus caznelor și schingeirilor. Rămânând statornic, împăratul a poruncit să fie decapitat pe Valea Lavicană la mile de Roma. Sergius a fost un distins ofițer roman ce l-a însoțit pe împăratul Maximian în Siria. Fiind acuzat că e creștin, i s-a poruncit să jetfească în cinstea lui Jupiter, dar el a refuzat. Atunci a fost despuiat de hainele sale militare și de armură și spre Bagiocură a fost îmbrăcat în haine femeiești, a fost încălțat în sandale cu cuie și forțat să parcurgă o bună distanță pe jos, în cele din urmă a fost decapitat. Trei surori, numite Chionia, Agape și Irina, au fost anuncate în temniță la Tesalonii. Ele au fost creștine, dar fiind o vreme de grea persecuție și spre a rămâne necunoscute, s-au retras într-un loc singuratic. Când totuși au fost găsite și arestate, ele păreau că și-au pierdut timiditatea și își imputau că au fost fricoase. De acum se rugau să fie întărite de puterea lui Dumnezeu pentru ziua când trebuiau să fie duse la judecată. Când Agape a fost examinată înaintea lui Dulcatius, guvernatorul, a fost întrebată dacă ascultă sau nu legile statului. Ea a spus că e creștină și că legile care cer închinarea la idoli nu le poate asculta, că e hotărâtă într-o aceasta și că nimic nu o poate face să se schimbe. Sora ei, Chionia, a răspuns în același fel. Guvernatorul, nefiind în stare să le clintească din credința lor, a pronunțat sentința la condamnare la moarte prin ardere pe rug. Irina, cea mai tânără dintre surori, numai de 18 ani, a fost foarte frumoasă. Ea a fost dusă să vadă pe surorile ei arzând pe rug, cu gândul să o spământe să-i zdrobească credinței ei. Dar când a fost adusă de la groaznică scenă în fața guvernatorului, i-a răspuns fără teamă, ca și surorile ei. În zadar a încercat Dulcatius să o îndemne să se întoarcă la idoli și să participe la festivitățile date în cinstea lor, că a refuzat categoric, declarând că vrea mai degrabă să fie mistuită de flăcări, decât să se lapede de credința ei. Văzând statornicia ei, guvernatorul porunci să fie expusă în stradă, insultelor soldaților, apoi să fie arsă pe rug. Astfel, au dezbrăcat-o și au pus-o în stradă ca priveliște trecătorilor. După ce s-a adunat o mare mulțime, au adus lemne, le-au stivuit în jurul ei și i-au dat foc. Pentru Hristos Domnul, ea a preferat să sufere umilința și rușinea, să îndure chinurile cumplite ale rugului, să-și piardă viața aceasta trecătoare, dar să nu piardă viața veșnică. Adânc de votament, Minunată e. Am spus nu demult în deschiderea unei lecții o poezie intitulată Judecata. În poezia aceea, fratele Costache Ioanid imagina că, la vremea judecății, toți cei care vor să se scuze, într-un fel sau altul, pe împrejurări sau pe oameni sau pe slăbiciunea lor, motivându-și astfel păcatul, vor amuți când Dumnezeu va aduce din mulțimea de martori Oameni care au fost mult mai expuși ispitei decât ei, și care totuși, prin Duhul lui Dumnezeu, au biruit. Alături de norul acela de martor care a fost expus în poezia judecata, negreșit, vor fi aduși și martirii aceștia, care au plătit cu preț greu mărturia credinței lor și ne vor acuza aspru pe noi, cei de astăzi, care pentru lucruri de nimic cedăm ispitei, cedăm închinerii Idolului și ne închinăm la Idolul banului, Idolul plăcerii. Acestea, de o clipă, a păcatului, idolul plăcerii cărnii, idolul slavei de șarte și câte atâtea altele. Cine își iubește cu adevărat viața, dar mai ales viața veșnică, va fi trezit acum la realitate, se va îndrepta către Domnul, își va recunoaște starea lui de păcătoșenie și va implora puterea Duhului Sfânt care să-l facă să rămână neclintit în fața tuturor ispitelor, cum au rămas și acești credincioși sfinți. Fie, Doamne, ca și ascultarea mesajului care ne stă în față, să ne-l arate pe Domnul Hristos mai limpede, care prin Duhul Său Cel Sfânt ne poate face să rămânem tari și neclintiți în fața ispitelor, slăvindu-te printr-o viață sfântă și curată. Amin. Dacă trăiesc, vreau să trăiesc pentru tine. Arul acesta ți-l arul acesta ți-l Harul acesta ţi-l Doamne, tu știi ce e bine, sluși ce-o fac pentru cer. Doamne, Doamne, Harul eu, harul l cer. Iar dacă mor, Vreau ca să mor pentru tine. Pe de plin, tu să pe deplin, tu să câștigi pe deplin, tu să câștigi pe deplin. Harul e totul și în tu huna din curiseni. Doamne, Doamne, harul ți-l cer pe de plin. Iubiți ascultători, ne aflăm în versetul 58 cu studiul nostru, cu meditația noastră, a capitolului 22 din Evanghelia după Luca. Citim versetul. Peste puțin l-a văzut un altul și a zis, și tu ești unul din oamenii aceia. Iar Petru a zis, omule, nu sunt dintre ei. Înțelegem tot și știm deja, ne aflăm în împrejurarea în care Petru se leapă de trei ori de Domnul Isus cu cuvântul că nu-l cunoaște. A fost o slujnică a marelui preot care a venit și a spus, și tu ești unul din oamenii aceia. El s-a lepădat și a spus că nu. În împrejurarea în care am citit acum versetul 58, este a doua ocazie când un altul vine și îi spune, măi, și tu ești din oamenii lui Isus.” El iar să le lepădat. Vedeți, cine apucă pe panta minciunii, nu se mai poate opri până în fundul prăpastiei. Grozavă înșelare să crezi că prin minciună îți păstrezi viața. Din potrivă, minciuna este drumul morții. Cine rămâne pe acest drum nu va scăpa. Dacă vrei să nu ajungi la cădere, tu, urmașurile lui Hristos, fugi din curțile marilor preoți, unde la tot pasul întâlnești slujdele lor, care te urmăresc și vor să te omoare. Și dacă nu vrei să fugi, atunci fii gata de moarte alături de Isus. Numai când te dai morții, scapi de minciună și de trădarea adevărului. Petru, care în grădina Ghețimane a stat cu curaj înaintea cetei acelea mari și și-a pus vitejește viața în joc fără să stea la gânduri, cade în curtea mare lui preot la cuvintele unei slujnice. N-a tremurat la regnătul leului, dar a căzut în fața acului mișcător al viperei viclene. El era gata să se lupte cu mulți, dar la întrebarea unei slujnice lasă steagul în jos. Și totuși, lucrul nu este prea greu de lămurit. Pricina este aceasta. În fața marilor hotărâri, ne simțim mici și fără putere și cerem ajutorul lui Dumnezeu. Când este vorba de lucruri mărunte, însă, să că ne putem ajuta și singuri. Și când copiii mici zic că pot să meargă și singuri, noi știm bine că vor cădea. După ce Sfântul Apostol Petru s-a întors la Dumnezeu, a putut să ne îndemne, fiți treji, vegheați și feriți-vă de leul care răcnește căutând să vă înghită. În versetul următor, la versetul 59, citim în continuare. Cam după un ceas, un altul întărea același lucru și zicea, Nu mai încape îndoială că și omul acesta era cu el, că ce este Galilean. Aceasta deci este a treia împrejurare în care Petru este identificat ca fiind ucenic al Domnului Isus, și, așa cum vom vedea în versetul următor, el și de data aceasta se de că nu-L cunoaște pe Domnul Isus. Deocamdată, cu privire la acest verset, observăm că diavolul nu obosește în lucrarea lui de înșelare, ci stăruiește cu încăpățânare până când omul cedează. Dar omul credincios, care rămâne fără întrerupere, treaz și veghetor, folosind scutul credinței, nu va fi biruit. Împotriviți-vă diavolului tare în credință și el va fugi de la voi, ne spune Petru în 1-a sa epistola, capitolul 5, cu versetul 9 și la Iacov 4, cu 7. Toate înfrângerile noastre vin de aici, ascultați numai. Noi nu ne împotrivim necurmat diavolului tare în credință. Trebuie să știm că diavolul nu poate să stea în fața focului credinței pentru că îl purlește. De aceea fuge, dar nu prea departe și se întoarce iarăși mai hotărât de luptă. Oare nu este acesta un lucru mare ce ne spune cuvântul Domnului aici, împotriviți-vă diavolului tare în credință și el va fugi de la voi? Mare lucru este, nu este puțin lucru, să fugă deavolul de la noi. El va fugi, noi nu trebuie să fugim, dar trebuie să ne împotrivim lui tari în credință cu scutul credinței. Așadar, observând în versetul acesta, cam după un ceas, un altul întărea același lucru și zicea, nu mai încape îndoială, că și omul acesta era cu el, că este Galilean? Trebuie să vedem că în curtea marelui preot mișună slugile sale, care, din pricină că trăiesc de la masa lui, gândesc ca el când este vorba de Isus. Câinele latră acolo de unde mănâncă, spune un proverb. După cum s-a arătat și mai sus în meditațiile dinainte, poți să intri în curtea Marelui Preot, dar numai în felul lui Isus, adică să fii gata de moarte. Altfel, la cea mai mică amenințare, te lepezi de Isus, de felul lui de a fi. Sluga Marelui Preot spunea despre Petru: Omul acesta, era, deci la timpul trecut, era cu el. Când se poate spune despre cineva, era cu Isus, înseamnă că în clipa aceea nu mai este cu el. În adevăr, Petru, în clipa aceea, nu mai era cu Isus, ci se încălzea la același foc cu vrăjmașii lui Isus, iar Isus era cu mâinile legate în fața judecătorilor care hotărau condamnarea lui la moarte. Dacă Petru ar fi fost lângă Isus, cu mâinile legate, nu s-ar fi lepădat de el? Ca să nu ne lepădăm de Domnul Isus, trebuie să ne facem una cu soarta lui pe pământ. E de neînțeles starea unora care se dau drept urmașii lui Hristos ca să le meargă bine într-un loc unde Evanghelia lui este prigonită și compromisă. Iată, cuvântul Domnului ne-a vorbit și astăzi. Cine are urechi de auzit, aude. La această. Provocare, din partea unuia din cei din curte, care îi se face lui Petru, în versetul 60 citim. Petru a răspuns: Omule, nu știu ce zici! Chiar în clipa aceea, pe când vorbea el încă, a cântat cocoșul. Cântatul cocoșului pentru Petru a fost cântarea trezitoare a harului lui Dumnezeu, cântarea care l-a readus la viață. El s-a lepădat de trei ori de viață, de izvorul vieții de Domnul Isus, ca să-și apere viața. aceasta e judecata firească pământească. Schimbă viața veșnică pentru o viață vremelnică, plină de greutăți, de și de păcat. Ori de câte ori te lepezi de Domnul Isus, te lepezi de viața veșnică, pentru ca să-ți păstrezi viața trecătoare, plină de chin, durere și întuneric. Am socotea bun pe omul care ar schimba un vas de aur pe unul de pământ. Ei bine, dar cum am socoti atunci pe acela care ți dă o veșnicie nesfârșită pentru o viață de asta vremelnică, plină de chin și de întuneric? Asta cum se mai cheamă? Petru a răspuns: Omule, nu știu ce zici. Și chiar în clipa aceea pe când vorbea el încă, a cântat cocoșul. Vedeți, răul trebuie să ajungă la culme, ca să poată cânta cocoșul harului trezitor la urechea conștiinței. După treile pădări, Petru a auzit cântatul cocoșului. Domnul are la îndemână multe căi și multe mijloace ca să înștiințeze și să trezească pe oameni. Aici, Iacă s-a folosit de cântatul cocoșului. Credincioșii ar putea să povestească multe lucruri despre felul cum i-a încredințat domnul și cum i-a trezit. Totdeauna înștiințarea lui vine la vremea potrivită asultată lui Ceresc merge încet, dar nu rămâne niciodată în urmă, iar ajutorul său este totdeauna plin de îndurare. Cineva scria într-o carte așa. Am aflat că toate căile Domnului sunt drepte și toate judecățile lui adevărate. Îndurarea lui însă este mai presus de lucrările lui. Acum, după ce am aflat despre lepădarea lui Petru, la versetul 61, imediat citim. Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care o spusese domnul, înainte ca să cânte cocoșul, te vei de mine de trei ori. În clipe de mare întuneric, în viața ta, ucenicul a lui Hristos, fratele meu, când tu te clatinzi și te lepezi de mântuitorul tău de teama oamenilor care te amenință, să știi, el se gândește la tine și se întoarce într-un fel deosebit spre locul unde te afli ca să te izbăvească. Îndrăznește, deci, și uită-te la el. În timp ce suna în urechile lui Petru cântatul cocoșului, Domnul s-a întors spre el și l-a privit. Cântatul cocoșului, care i-a adus aminte de făgăduința lui călcată și de căderea lui grozavă, i-a adus aminte Domnului Isus de marea strântorare în care se găsea sărmanul său ucenic. În toată istoria patimilor, numai aici Isus este numit Domnul. În adevăr, el stă acolo ca Domnul care, deși legat, era totuși slobod. Deși prins, era totuși tare ca să scape un suflet din lanțurile diavolului. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care o spusese Domnul, înainte ca să cânte cocoșul TV repădat de mine de trei ori. Privirea Domnului Isus. A fost scăparea lui Petru. Niciodată Domnul Isus n-a luat o înfățișare pentru Petru ca de data aceasta. Slavă lui Dumnezeu pentru această privire a Domnului Isus. Ea a ajutat pe Petru. Și după Petru, tot e a ajutat pe mii de alți oameni. Așa se face că ucenicul iubit putea să plece de acolo și să se lepede de ceea ce a făcut și tot așa poate el să ne stea în față ca o pildă de smerenie și ca un științare foarte serioasă. Te voi sfătui cu ochiul meu peste tine, spunea David, în psalmul pe care l-a scris după adânca lui Cădere, psalmul 32 cu 8. Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru și Petru și-a adus aminte de vorba pe care o spusese Domnul. Doamne Isuse, întoarceți mereu privirea spre mine ca să-mi aduc aminte de cuvântul tău spre a-l împlini tocmai întoarce privirea spre mine ca să fiu izbăvit din orice împrejurare grea și astfel să-ți pot înălța numele tău dintr-o stare curată și sfântă. Și ajută-mă și pe mine să-mi întorc privirea spre tine ca să-ți pot întâlni privirea ta. Amin. În versetul 62 aflăm că, după ce Domnul Iisus a uitat țintă la Petru, ce a făcut Petru? Citim versetul 62. A ieșit afară și a plâns cu amar. Privirea Domnului Isus a avut atâta putere încât Petru a ieșit afară și a plâns cu amar. Blândă și liniștită, această privire a pătruns în inima ucenicului căzut și a trezit lacrimile pocăinței, ridicându-l pentru totdeauna din căderea lui. Cu fața ascunsă în mâini, își plângea cu amar durerea și rușinea. I se zguduia tot trupul de suspine. Se povestește că din noaptea aceea, Petru nu putea să audă cocoșul cântând fără să se cutremure. Se mai povestește iarăși că din clipa aceea au rămas pe fața lui Petru câteva zbârcituri făcute de lacrimile pe care le-a vărsat atunci. Ele vorbeau fără cuvinte, dar cu putere că trebuie să vegem, să ne rugăm și astfel să ne împotrivim leului care răgnește, că atunci el va fugi de la noi. Mulțumim lui Dumnezeu că Biblia ne istorisește lepădarea lui Petru, căci și un păcătos ca mine și ca tine poate să aibă o bună nădejde datorită dragostei aceluia care, prin privirea sa, a scăpat pe ucenicul său și mă va scăpa și pe mine și pe tine. Zice un om al lui Dumnezeu în felul următor. Precum după ploaie îmbelșugată se curăță aerul, tot astfel după vărsarea lacrimilor se așterne liniștea și seninul, iar întunericul păcatelor dispare. Dragul meu, poate și tu ai alunecat ce ai căzut, lepădându-te în vreun fel de Domnul Isus. Ei bine, să știi că El nu s-a repădat de tine și vrea să te ajute ca să te ridici. întoarce te deci, fața spre El și întâlnind privirea Lui, vei fi ajutat. Fă și tu apoi ce-a făcut Petru. Ieși afară din starea ta, plângi cu amar păcatul tău și vei fi ridicat și restabilit pe calea neprihănirii și a fericitei și veșnicei părtăși cu Tatăl și cu toții lui. În versetul următor, Evanghelistul Luca, sub călăuzirea directă și nemijlocită a Duhului lui Dumnezeu cel Sfânt, părăsește împrejurarea cu Petru și ne aduce din nou în scenă pe Domnul Isus. Citim versetul 63. Oamenii care păzeau pe Isus îl bagiocoreau și îl băteau. Când legi și păzești pe Isus, totdeauna îl bagiocorești și îl bați. Când însă te păzește el, când încredințezi soarta ta în mâna lui ca să te păzească el, totdeauna îl auzi, îi mulțumești și îl înalți spre tutindeni. Lumea, din punctul acesta de vedere, se împarte în două părți. Păzitori ai lui Isus și, a doua categorie, păziți de Isus. Toți aceia... Care nu se supun cuvântului scris al Domnului Isus, toți aceia care au grijă ca acest cuvânt să nu pătrundă așa cum este el în inimile oamenilor, aceștia sunt în categoria celor care păzesc pe Isus și îl bagiocoresc. Adevărul este numai unul și într-un singur fel. Dacă îl înfățișezi în mod voit altfel, pentru că nu se potrivește cu interesele tale, sau cu ale partidei religioase din care faci parte, să știi te transformi într-o sentinelă vrăjmașă care îl păzești pe Iisus să nu umble slobod, care ai grijă ca adevărul lui să nu fie expus așa cum este. Deci, tu păzești granițele adevărului potrivit partidei religioase din care ești, ești o sentinelă a lui Iisus. Lasă-te mai bine păzit tu de adevăr ca să nu devii vrăjmașul și baljocoritorul lui. În curtea Marelui Preot, Iisus este păzit de oamenii acestuia Ba jocori de ei și apoi condamna la moarte. Cum a fost atunci, așa este și astăzi. În curtea marilor preoți, Iisus nu are altă situație. Dacă vrei să nu faci parte dintre sentinelele lui Iisus, predă-te lui printr-o lepădare totală de tine și de tot ce ai. Atunci te păzește El și te duce din treaptă în treaptă până vei ajunge înaintea Domnului în Sion. În versetul următor, versetul 64, s-a început deja procesiunea, din versetul 63, a bagiocoririi Domnului Sus, a chinurilor premergătoare morții. Iată ce citim în continuare la versetul 64. L-au legat la ochi, îl loveau peste față și îl întrebau zicând, Prorocește, cine te-a lovit? Vai, cât de mare și de înfiorător este Întunericul? Când legi și acoperi lumina. Cât de adâncă este mizeria și cât de ascuțit este chinul când legi mâinile care ar putea să-ți dea ajutorul cel de trebuință. Vai cât de apăsătoare este starea de nesiguranță când întemnițezi, legi și lovești cu ură și cu bagiocură pe cel care putea să te sfătuiască și să te îndrume pe calea adevărului. Domnul Isus, lumina lumii, a fost legat la ochi și lovit de slujitorii marelui preot. Cine acoperă soarele? Pentru el și la acopere. Picioarele lui se vor potigni și îl vor prăbuși în prăpastia morții. Deci, l-au legat la ochi, îl loveau peste față și îl întrebau zicând, Prorocește, cine te-a lovit? Mai întâi marele preot la a pe Domnul Isus, iar slujile lui i-au urmat exemplul. Cum este stăpânul, așa este și sluga. Ei se întrec în a lua în râs pe Domnul Isus, Lovitură după lovitură cădea peste învățătorul prins. Pumnii și palme peste față, înjurături și bagiocuri, smulgerea bărbi și scuipare, totul era îngăduit și niciunul n-avea milă de el iar înălțații domni își frecau mâinile mulțumiți și, plimbându-se încoace și încolo prin odaie, așteptau să se facă ziua. Satana, marele vrăjmaș al Mântuitorului Hristos, ațăța într-una pe slujitorii lui, care, vai ce trist, erau tocmai preoții, și îi făcea să toarne cât mai mult venin în paharul suferințelor Domnului, unul după altul, Oamenii se răsau să fie întrebuiințați ca niște unelte ale nedreptății. Niciunul nu și-a ridicat mâna să-l apere. Simțământul de milă și de dreptate, care se revoltă citind acestea, ar vrea dacă s-ar putea să apere pe Isus. Claduig, regele Francilor, când a ascultat pentru întâia oară istoria patimilor Domnului Iisus, a fost adânc mișcat. Oh, strigă el bătând cu punul masă, dacă aș fi fost acolo cu soldații mei, aș fi răzbunat sângeros în îndurată de Isus. Haideți să ne închipuim acum pe acest rege foarte cum să cade, coborând strada în fruntea ostașilor săi. Săbile și surițele scânteiază, loviturile curcune miluita. Ajungând însă în partea locuită de marele preot și sărind acolo jos de pe cal ca să gonească pe toți cei de față, iată că Iisus își ridică ochii săi blânzi, și privindul cu zâmbet îi zice, Claduie, pune-ți sabia în teacă, nu voi bea eu oare paharul pe care mi-l dă tatăl? Da, iubiților, Domnul Isus a suferit bagiocuri, bătăi, chinurile crucii și moartea, pentru că în felul acesta trebuia să plătească El prețul răscumpărării noastre. Păcatele noastre ale tuturor l-au dus aici. Pentru noi! Din dragoste pentru noi a suferit totul. El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă nouă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem temăduiți. Acesta este versetul 5 din Isaia 53. În timpul care ne-a mai rămas, biți ascultător, ne vom îndeletnici cu citirea a două poezii. Prima, Până n-ai ajuns, e titlul și ne îndeamnă la hărnicie și la veghere în cele duhovnicești. A doua are titlul Fieți timpul și ne îndeamnă la felul cum să ne folosim timpul. Prima, deci, Până n-ai ajuns. Până n-ai ajuns la țintă, teme-te și mergi mereu orice lene poate face să te pierzi de Dumnezeu. Până n-ai sfârșit lucrarea câtă ți s-a rânduit, teme -te de odihnire, ia-ți dărâmă ce-ai zidit. Până n-ai învins în toate luptele pe-ai tăi vrăjmași, teme-te ce-ți poate face, chiar și cel mai slab cel laș. Până nu ți-ai strâns tot rodul care-ți trebuia cules, temete te căci lenevirea Pierde chiar pe cel ales? Până n-ai suit tot drumul cruci tale cu Hristos, temete și mergi cu grijă, orice pas ia lunecos. Până n-ai trecut prin moarte fericit la sfinții drepți, temete mereu și luptă, poți cădea când nici te aștepți. Amin. Fie-ți timpul fie timpul ca un munte, urcă drept și până sus, căci ajuns în vârf cu bine, te va încununa i sus. fie timpul ca o apă, socotindul trecător, fiecare clipa vieții s-o străbați cum ești dator. fie timpul ca un aur, strâns și împărțit avar, nici fărâma cea mai mică nu ce o zadar. Fieți timpul ca unealta care o porți mai cu folos, tot ce scoți din el să-ți fie ca făcut pentru Hristos. Fie-ți timpul ca o cale către unde mergi pe veci, strânge tot ce-ți vrei acolo de pe unde nu mai treci. Dacă așa-ți va fi tot timpul, pas cu pas și rost cu rost, o să-l ai ca veșnic aur când va fi cum nici n-a fost. Amén.